haikagarren unitatea Blan eskaintzak lau Administrari lanetarako bi pertsona behar dituzte hogeita bost ogita urte bitartekoak. Administrari ikasketak ingelesa eta euskara eta informatika ezagutzak eskatzen dituzte. Esperientzia ez da beharrezkoa. Lanpostu honetarako arduratsua eta ordenatua izatea balioetxiko dute.